Inte ens Inte ens en grå liten fågel som sjunger på gröna kvist Det finns på den andra sidan Och det tycker jag är nog blir trist Inte ens en grå liten fågel Och aldrig en björk som står vit Men den vackraste dagen som sommaren ger Har det hänt att jag längtat dit Så ska jag läsa några dikter ur med många kulörta lyktor som kom ut 44.